Тож не один через нього на вогнище ліг смутковійне. Розрух і зваду велику богиня тоді учинила поміж куретів хоробрих і духом великих Етолін. Все за ту голову вепра і укриту щитиною шкуру, поки брав участь в бою Мелеагр Ареєві любий, Доти куретам доводилось зле, поза мурами міста їм не вдавалось утриматись, хоч і було їх багато. Враз огорнув Мелеагра, могутнього гнів, що у грудях дух забиває часами й мужам, які мислять розумно. Серцем розгнівився він на матінку рідну Алтею. І до Клеопатри прекрасної жінки подався своєї, що від стрункої Марпеси Евена дочки народилась, та від ідея з усіх на землі найсильнішого мужа. Тож, не вагаючись на владаря Аполлона самого, цей за дружину струнку наважився Лука підняти. Батько і мати поважна тоді почали в своїм домі звати дочку Алкіоною в пам'ять про дні, коли мати, терплячи долю лиху, Алкіони стражденної пташки тяжко ридала, як Феб Аполлон, її вкрав дальносяжний. Гнівом пекучим повитий Лежав милеагр у дружини, був він на матір лихий, за у горі, на нього, помсту богів за убитого брата вона закликала. Впавши навколішки, груди, вмиваючи слізьми гіркими, довго у землю, що живить людей, вона била руками, Довго Аїда самого благала й страшну Персифону смерть її сину послати. І Ерінія в пітьмі блуденна, серцем жорстким невблаганна, почула її із Еребу. Крики від брам Калідона тоді залунали і гуркіт мурів руйнованих до... Мелеагра старшини Етолян найповажніших послали жерців із благанням подати захист та ще й нагороду велику йому обіцяли. Де й народючий ґрунт на всій Калідонській рівнині мав він найкращу дільницю у гі п'ятдесят собі взяти. У виноградних садах Красувалась одна половина, і половина гуляла для Орного поля придатна. Довго просив його і старець Ойней, сивочолий комонник. Вийшовши перед поріг його високоверхої спальні, в двері зачинені стукав, уклінно звертався до сина, довго і сестри просили. І мати благала поважна, він же ще більше затявся. Його також друзі просили, споміж усіх найвірніші йому, найдорожчі для нього. Та гордовитого серця у грудях схилить не здолали. Поки ударами спальню і мурів товстих не схитнуло, поки не вдерлись курети і не запалили пожежі. Стала тоді із плачем Мелеагра, дружина, благати, вбрана ошатно, про всі повідаючи мужеві лиха, що зазнає їх весь люд у захопленім ворогом місті. Ріжуть нещадно мужів, вогнем спопиляють оселі, Гарно вбраних жінок із дітьми у полон забирають. Серцем обурився він, прожахливі почувши події, і кинувся в бій, одягнувши на себе осяйливу зброю.